ash-shay'ul mu'alliqu wahid ta'ala wa nafa'ana wal qulu sahihu tamliku bihi ma'rifatu nafsaha Uh, katanya Dan bermula Kholak yang sah ha, Kita maklum dah bahawa Kholak-kholak tu Dan tebuk tolak Ataupun jual tolak Yang ni Cegah dengan ada bayaran Berpuncanya Mari daripada Pihak perempuan lah Yang nak boleh kholak ni Jangan balik si suami taksi dipotipo anak buah bayar taksi. Dan ya asal balik perempuan taksi supaya cerita kita tengok dah dalam hadis pada okey. Kan? Ah iaitu aa, apa dia Um Habibah dulu. Nah. Hmm, isteri sabit limpek tu dia taksi dia pergi ada apa balik kita dengan lelaki toksik duk mengmolak ni mari toksik kau itu kira tak boleh nak jual talak lah. tak boleh ha tentunya ada punya masalah balik perempuan toksik adalah sebab-sebab tertentu aa, maka dia boleh lah apa ni cerai dengan ada bayaran ha sekalipun minta cerai tu haram punnya hmm aa, <coughs> Lalu kata apabila cukup syarat dia kholq sebut talak tu sah dan bermula kholq yang sah itu, demliku mar'atu miliklah dengannya dengan al kulli al kulli sah itu oleh perempuan akan nafsaah akan dirinya jadi miliklah akan dirinya. Apa makna milik dirinya? ah, ha, Aibud'ah Milik bodohnya Sekejap ha, tengok dah Dia hukum syarak Sungguhlah tubuh perempuan ha, Apa dia Apabila dia berkahwin Jadi isteri orang ha, Rerempuan kata diri dia tu Di bawah jagaan eh, si suami Kalau-kalau pesa sahya Rerempuan panggil milik tapi orang mendekar ni tak sah milik Cuma orang panggil juga Lorak lah Lorak terpanggil juga Tengok orang tanya Haa Dia ni ada ada tuan punah tak Haa Ada yang ada Ada orang ada ke? Betul-betul nak tanya kan Gini nak di sama Nak tanya satu perapa Tanya lah Kalau dia mahu dah hello dah tanya lah tu Haa Dia mahu dah tanya tu Ada lagi Luar lagi Haa Itu dia deh. Ah, ha, orang dah kan ni, ha, ni kata tak lagi Jangan tipu lah Lama bertindak rebah Haa, haa, ha. Jadi tu kan Jadi nak no, ayat kata Bila setuju pergi mari Akak nikah Terima nikah Maka si perempuan tu Diri dia Orang panggil pada Ismah suami Dia tak panggil pada milik Sebab orang medekor Dia tak sah milik Kalau sahya milik tu lah Kita gi beli sahya perempuan sorai Bila akak jual beli kau maka sahaya tu jadi milik kita boleh kita nak jual lah ha? ha, tu dia tu dia panggil sahaya gap sekarang ni sahaya dah tak ada orang semua tu, orang perempuan merdeka kita lelaki merdeka ha, ah bila begitu tak orang panggil tak boleh milik bila kita berkahwin orang panggil uh, hak zaujiah hak keadaan suami isteri jadi isteri orang panggil di dalam jagaan suami apo bila cerai, apabila cerai dia panggil putuh. Ah ismah putuh ismah. Tapi kalau cerai jenis 1 2 dia panggil dalam raj'iyyah. Sekiranya kalau tak lepas edah, suami bahasa nak kelik boleh belapanya la raj'u. Raj'atuki, ha, aku mengaku rajah ketika dikau ataupun aku kembali akan kau jadi isteri aku. Sekalipun balik isteri tak sahih tak sahih pun boleh kita raj'u. Ah Adik, tak ada kena minta izin Tak ada kena gapok. Ha, atau macam mana Dunia learning hari ni Dia timbul satu masalah taklik Atau nak kira rojak dengan tak izin Tak boleh kerana taklik tu masalahnya sebab pergi hmm. taklid Kalau setiap kali aku rajak dengan tak izin isteri ha, Maka tertolak ia pula satu tolak Itu ha, ada kena minta izin tu Lah mana minah ni aku nak rajakmu ni Tak seng, tak seng, tak seng Kita pergi ki rajak kau ha, tu Tung, jatuh sah pula Itu buat tanya Pada asal nikah-akak nikah Sudah tak ada dengan taklid pun Tak ada halah. Ha. Bila lagi berlaku bercerahan satu dua Dalai edak cerah baru seminggu, dua minggu abang ah, nak ambil kelik kita pergi rujak walaupun kita binak rujak dia tok tok sidah tok sidah balik isteri kata rujak boleh sebab hukum isteri lagi ha ah, tu dia eh situ ah, sebab tulah maksud kena cerai dah dak kena taat lagi Nak pergi ke mana minta izin lagi tengok belah tu hukum dunia dan <coughs> tak nak isteri dah dia kena cerai dah pasal kata lucu baik dah ha tu dia ha ini masalah kira dengan qalaq ai jadi pa ini putuhlah Haa, bila kira dengan bentuk ayat ni, ha khalaq jini khalaqtu fi ala'a. Aku khalaqkan dia atas segala-segala raga. tu dia panggil jadi ba'in. Ha ya baik. Apabila begitu, perempuan milik bodoqnyo, allazi stakhlasathu minhu bil iwadi. Yang telah minta melepas, haa, minta melepas ia ia mar'ah hu atiannya akan bodoq lazi minhu minas Bila'i wazi dengan sanggup bayar Haa, sampai tu tak tak harap tu Cira lah lahir Pasal perempuan tu nak sangat suruh curah dia Haa, dengan siapa dia Relo sanggup bayar Maka curah lah keadaan dahir pun tak ada apa Nah, Lepas tu pun bila curah dengan baik begini Nak bahasa nak klik, nak rujuk boleh ke tak Wa la raj'ata lahu Ayizawji Alaiha atasnya Atas alaiha alal mar'ah Ha, berkira ada seminggu Dah leedah lagi lah Saya kata Saya setuju Kau nak klik Balik perempuan pun Nak klik Balik suami pun Bahasa nak ha, Bila nak klik Nak cara rojok lah Nak klik baik Cara aku rojokkan nikah Tak boleh ha, Tak boleh pa, Kalau nak juga Lakah pergi dulu Illa binikahin Jadi Di malekah nak kan rojok juga Dengan nikahnya Dengan akak nikahnya Baru punak akad nikah semula ha tu dia sebab pola raj'ata ha hasiah raj'ata ai qawluhu wa la raj'ata lahu Ay libainu natiha minhu bainuna tu masdar daripada banaya binu bainuna libainu natiha kerana jadi putusnya jadi bain dia kepanggil nyonya almarah minhu minaz zaub bainunah baitulah almaniati yang menegah ia bainunah mintasalluhi daripada menguasai yang berkuasa nyenyuk 'alaiha almar'ah ha, ah sebab dia cerang dengan bahaya bukan cerap ceras saja dak sangkut bahaya jadi bila cerang dengan ada bahaya kan jadi putus bainunah dia menegakkan suami daripada berkuasa suami atasnya bila bila putus talak nak pergi kata aku rujukkan ikal talak kalau nak nak kiru akad nikah semula minta wali semula ha saksi semula ha akad nikah berjuruh hmm, untuk illa binikahin jadidah ha. wa li la yasihu minha dan kerana itulah tidak sah darinya dari mammarah ul ziharukan zihar apa zihar tak sah. Ana ya, wadah. Nah. Hmm, wala ilaun ila, ila tak sah. Wala li'an li'an tak sah. Dan wala Dan tidak ada persako di mari tu antara kedua tu. Nah, walau fil iddah walau dalam iddah. Ah lah mana nak ayat weh. Ya, ya. Ya satu hukum lagi dah Kalau dah let edah Bila tinggi mati Lepas mana-mana Dia boleh hakir sako Lepas lagi-mari lagi tu hmm, Misalnya Zaid tu Dia cerak Isteri dia Dengan satu tolak Kita katakan Anak Lepas tu du dua minggu Lepas cerak Dia mati kot lah. Mati balik isteri kau Mati kot balik suami kau Dia mati Pesakor boleh lagi Dia mati dua tu cerak Dah sako boleh ke tak Boleh lagi Sahabat tak dah let edah Ha, Ada pun kalau berkira dengan baik begini Tak boleh Baru kira seminggu Tapi dia berkira dengan pesan kholak Dia ha, mati Dalam mana Dalek edah lagi Dalek edah Dalek arti Perempuan tu nak kahwin dengan orang lain Tak boleh lagi Sungguh pun dia baik Dengan suami Tapi nak, nak kahwin dengan orang lain Tak boleh Kena lepas edah dulu Orang panggil dalek edah Dia mati Suamiku Mati Tak boleh angkisah kau pergi mari Ha maksud kata wala tawarusa bainahuma Walau bil iddat. Cuba juga orang tiga-tiga. Ha si Zaid dengan si ah uh, si Fatimah tu kira tiga dah, kira tiga kali dah dia rapa bain kubra. Ha apa kira dah semenguk ke? Cari dua ni mati dalam kitab al-Jumah ni tu. Hmm wala ku fil iddah. Tapi kata lah hasiah sikit lagi Walau syaratah alaihar raj'ata Maka jika le syarab janji ia taklid ia apa ni aa, Gantung janji ia, ia si, uh, zaud Alaiha alal mar'ah zaudjah lah Okey rajong Haa cerai dengan kholak Haa eh? Tapi janji nak rajong Kalau nak tu nak make late ha, ni kalau janji gitu Wa pa'ab to'ala ku raj'iyan ha, jadi jatuh tolak ke peser raj'i Bukan okay, kholak dah Atas jani rojong. Ha atajani rojak. misalnya aku tolak ke dikau dengan 30000. Ha atajani nya rojak. Ha kalau belah tu dia jatuh tolak rajian. Bila jatuh uh, tolak rajian, pa boleh dak 30000 tadi? Wala mana? Ha tak ada tu, ada kena bayar apa tu? Hmm sebab-sebab litanati sebab. syartul mali war rajati kerana berlawan ni kepada tanah fi aslul hutana kui li tanabi syartayil ayasa syartayni idafak buan ndubai idafak bila wasa bunyi syartayil mali waraja'ati sebab apa tak ada kena harta apa? kerana berlawan ni oleh dua syarat harta dengan rajaat nah Apabila kata aku cerai akan dikau dengan 30 ribu Dengan bayar 30 ribu Itu dia panggil apa Tu Itu syarat harta Tak boleh nak rajong Bila cerai dengan kolok Dia tak boleh nak rajong Tiba-tiba dia pergi syarat Atas syarat bahawa aku nak rajong Haa bila dia janji nak rajong gitu Jadi beliau eh Cerai dengan kolok Dia tak boleh rajong Bila janji nak rajong Tak boleh kolok Ah, Sebab tu ke lagi Kalau binjani nak rajok gitu Haa ah, Dia panggil Cerah tu jadilah Jatuh lah cerah tu Nah, Tapi dia panggil jadi Tolak rajok ini, Bila tolak rajok ini Boleh kelip baik Dengan lah Fahna bayar ke tak? Tak ha? Cuma Cuma Tak kala Tanapi Syarta ilmali Warraja Faya hmm. Tasafadal Maka gugur Keluar-luar itu Ah waya baka aslul Jadi tinggal asal cerah. asal cerah. cerah. Wa huwa aslul talaq ni yakadi subut tarjaati. Boleh asal iaitu itu menhandaki aka sabik rujuk? Boleh nak bila rujuk boleh-boleh. Tapi tak ada kena bayar apalah. <tuh>. Ah tengok syaratnya oh, adil. Ah sarak ni adil. Kita hati tengok tu. Jadi hmm, tu dia Sabit tu kita tak lepas pada syarak. Nanti de waktu uli dengan syarak saleh. Ha awak tak sedengar. Saleh ada mari tu guru tak ada buku lain. <laughs> ha tu, dia buku tu ada mari buku ha, berkah kawin belakok nyai betengok tu. Nah ha, oh, nak nu mari balak mana tak ni. Ha, balik balak nu, balak Fathul, balak tilraing ke dia tu pasal dia mari jauh. Patolong. Nah, ada balak kerbi. Ha, tak ni. Dedek. Pahal nook ni dia ni Mari balik nu Balik uang nu Haa Haa ha, Cara kau ni cerai, Tak ada arah lah Dia ada masa kita Haa Tak ada arah Dia orang mari jauh Cumpah nak siapa Dah sesak ke Hajar dia nuh, Tak ada arah -rah. Hmm tu dia Nah Lepas balik kita Apa-apa Tak ada Dengapa di tu dia de. Haa Nampak putus saya caro Kini Tuh <laughs> Haa <ajar>, Dia kan Tuh Haa Dia nak ada sambian Haa Dia ada Haa pun, tak ada sanja pun sebab ada satu kan ha tu dia dah <coughs> ah ha, baik nah ha, klik ke sini ah ha, jadi masalahnya itulah dia dia apabila bercerai dengan bentuk jual tolak atau tebuk tolak maka cerai tu tak leh nak rujuk balik walaupun edah masih leh ada tapi kalau gerah dengan jalan rojak ni dalam aidah boleh rojak tiba-tiba gerah dalam bentuk kolok qolaknya gisharak nak rojak ah kalau lah tu klik kepada asal asal gerah rojak inilah ah klik cerita ada mana bayar apa hmm baik ha undur, klik semula dalam kalam sunnah syarah kita kata wala raj'ata lahu tidak ada rojak ah kembali klik baik secara Ambilah projek alaiha alal mar'ati illa malakat binikan hin jadidin ajd aqdin jadida dengan akad nikah yang baru. Kulul kelih sawa'un kana al'iwadu sahihah samu saja adalah iwad tu bayaran sah atau la ataqo tidak ai awalam yakun sahihan hmm de Lakin fasidan maqsudan li annahu fasidan wa la kana, kana la hurajat tapi ya kata tak sah pun adalah fasik yang dimaksudkan. Ah ha, kalau fasik yang tak dimaksudkan jadilah bagi pra sidau <coughs> oleh raja. Hmm. <coughs> Kemudian wa <coughs> qawluhu dan permula katanya kata Musana Illa binikahin jadi din Itu Sakipun Yang gugur yang tidak ada Fi aksarin nusakhi Ain nusakil matni Jadi setengah-setengah nuskoh mata kita ni Tak ada perkataan Illa binikahin jadi Sekodak kata, kata Wala raj'ata lahu alaiha Nyatuh ya Setengah naskah tapi naskah ni ada ha cuma syarah kita jago kata setengah naskah tak ada illa binikah injabide wala bagaimanapun atas naskah tak ada pun masalah tu nak buat tulah ha masalah tu nak gitulah hmm qawluhu wa ya qawluhu tu terdapatun qabaruhu sa fi dunfi nusah wa huwa awla ala hadaf dan iaitu lebih mudah hmm apa apa ya fi qawlihi illa bi nikah ala ma fi ba'dinn usaqi tu dia panggil istithna istithna munqati' ah nah istithna munqati' kata wa dan tempatnya istithna tu iza lam yakuni talaq talatan apabila tidak ada la cerai tu tiga wa dan jika tidak ha tidak tidak jadi sebab nak kata mana wa illa aidai angkana talaqu dan jika tidak tidak kira itu tiga dengan bawa kira tiga nah yang tiga tiga kali dah demo nah, kalau balak tu pala tahillu lahu maka tahal al iya ha iya azwaj lahu li zawj ha tahlal illa bi muhallilin dengan yang menghalalkan dengan yang menghalal ia panggil tahlil ah hang ni kada panggil cina buta ha, ah nah ada cina buta apa hidup miskin cina buta ni kok mana nya masyuk boleh deskripsi sangat dia miskin miskin tiba-tiba ada seorang Amari sebelah balik Kota Baru Man dia kata hak duk nak tahu hal Cina buta tu begini. Amari dia menyata di rumah ni pada asal dulu jamatuk qadi ah yang ke berapa dia, dia ingat agih. Ah dia dulu itu seorang kodi sebelah balik Kota Baru. Dia kata bila suara lagi berlaku tiga-tiga kali, tiga, tiba-tiba dia nak klik dengan bekas suami dia. Bekas suami pun nak klik bekas isteri. Fah nak menikah tak alih lah ni. fala la tahillulahu. Saya kata, tak hala baginya haddatan kihad zaujan ghairahu. Kalau kata. Sehingga ia berkahwin ke suami lain. Nah, bila dia berkahwin dengan suami lain, pada cara suami isteri... Suami isteri tu, tu nanti dia bercerai pula. Lepas hadiah, tu kalau nak kelihatan berkasak. Boleh, tak ada apa. Kalau tidak, dia tu tak boleh. Lepas tu katanya, tu kata itulah sehari. Siapa nak ke perempuan ni? Haa, nak menikap. Siapa nak ke perempuan? Perempuan ni nak siapa? Lepas ada seorang Cina. Haa, tu cerita yang mana tu. Seorang Cina ni Cina tu bangsa dia Islam lah, ke Cina Kap, kalau tak leh pelakon dulu, lagi. Nah itu dah. Ada seorang Cina, ah, Cina dia Islam lah, dia bahasa Cina. dia mata dia buta. Ah tu ceritonyo, kok tu sanggup? Hmm, dia sanggup nak. tanya perempuan mau nak tak dia ni, dia nak. Ah jadi saya mau sama setuju, dia setuju gimana? Tak ada poin nikah. Kau nikah kok, nak si kawin bagaimana? Ada lah orang yang Cina tu. Ah, pada tu Cina itu cerah Lepas pada tu Cina itu cerah Lepas dia kata menikah dengan Cina butal Cina mata butal Lepas Cina mata butal tu cerah Lepas dah nikah Lepas tu lelaki Dia panggil buat Cina butal ke apa hari ni Keputu cerita je ada berlaku sungguh Bukan suka ada gelar Cina nak gelar kok mana Cina butal Tak payah Kalau nak kira sungguh Melayu butal nikah okay, Cina buta. ada <laughs> itu kan. Kawan ni ha ni kata Kat Cina buta. Hanya berlaku tu asal kita. Patik lekak dibawa-bawa kata nikah dengan Cina tu buta. Oh, uh, betul. Dan ha, dia lekak sudah jadi masalah dengan hak tu adalah. Ha ni sini kata, apabila bercerai dah 3 kali, tak boleh nak rujuk dah. Ha dia panggil hak ni bain kubra. Nak dengan nikah yang baru, batalih. Ha bab dia kata Tengah naskah Illa binikahi Jadi tu tak ada Haa Yata tu lebih mulai Sebab apa? Kerana kalau Cira tiga kali Haa Tiga kali dengan Kholak Kali dia ya tiga Tak boleh nak nikah baru Tak boleh Haa Kita kata Cira dah Bisa cira dah sekali Lepas tu Kelih baik ha, Ada dua lagi Nya cira pula kali Yang kedua Lepas tu Kelih baik Haa terojak Haa Dia panggil Ada sah lagi Cira kali lagi Habis Bawa mulai Mari cira Kali tiga ni Dengan bentuk Kholak Haa Haa dia jadi kotor. Haa tu? Nak rajok? Tak boleh lah. Haa haba-haba baik. Bawa nak nikah semula. Ko tak boleh nikah? Kenapa? Masih hak kholak ni jatuh kali dia tiga dah. Kerana biasa dia ada dua kali. Ah, ha, illa binikah? nikah tak boleh. Nak nikah apa tak boleh? Haa kata? Haa. Wa mahaluhu iza lam yakunit talaku tu salatan. Wa illa aidi anka na talaku tu salatan fa la tahd lahu illa bi muhallil layl. Tu dia. Ataupun jadi 883 dia kata. Nah. habis. Wa yaduzul khul'u fit duhr. Ha ni satu ko haruf mana tidak harahlah. Dan haruf ul khona' ha jua tolak tebuk tolak Ha, di dalam masa suci, yang tidak dalam masa haidlah. Wa <tuh> wa fil haidi. Dah haru juga khonak pada masa perempuan adalah he Ya kalau kira betul, betul benar ni tak boleh haram. Haram. Ah ha, kalau kira betul, betul benar betullah -betul isteri duk mari haid, kira tu haram. Kira tu jatuh. Anne ha, kata, kata tak lekih kira ketika isteri hidup mari hid tak lekih tak lekih apa bukan tak alih, mana tak jatuh tolak tak tolak jatuh dia belapangan sorang aku tolakkan dikau satu ha, jatuh satu aku tolaklah mu dua jatuh dua apa kata tak lekih mana haram ha, sebab dia berlaku masa nabi itu tu alaihi wasallam anak saya nama Umar sendiri iaitu Abdullah sendiri Abdullah sendiri cerai isteri sedah hid Pemati goyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Taala, Abdulloh tanya cerah bini dia sedangkan bini tengah ada marahi. Nabi berubah ay muka, ha, nak marah. Ha tu tak kenal dah tu, dia panggil dia tu klik goyak. Mun klik goyak kat Abdulloh, suara dia rajak balik. Ha tu menunjukkan dia jatuh tu. Kalau tak jatuh apa suara rajak? Ha mun klik goyak kat Abdulloh, suara dia rajak Klik istri dia tu. Apabila rajak sudah dah tunggu masa. Tunggu masa habihi Bila habihi tu Jangan ada pakar lah. Masa dia suci tu ha, Kalau basah nak cerah juga pas tunggu hingga sampai marihi semula Haa Bila, bila sampai marihi semula Suci pula Hasil tu memikirkan nak pakar sebagai isteri Tak apa Kalau tak say nak cerah Cerah dia tak ada apa Ayah ajar tu Ya klik raya Alhamdulillah Kerajaan klik semula Haa hmm. Tu nak no, ya, ajak tu haram Haa nah, nah. Haa Adapun bila gigi dengan, dengan tolak dengan khalak ni tak ada harap. Sebab balik perempuan redha sekalipun dia banyak asal cerita dia dia sanggup nak bayar. Maka tak gapolah. Ah cerita ketika dalam Al-Quran di mana kata wayaju zul khulum dah harus oleh khun fitu di dalam suci, yakni suci perempuan suci daripada haid wa fil haidi dah harus juga khalak pada ketika dah haid nah dia kata ai wa in ja ma'aha ya ta'ala juga nah tapi kita kata satu kira adalah haram yang kedua kira adalah suci tapi suci hak telah di juga kerana bima takut mengandung bila mengandung sesak aa nah, dia tanya islah tak galak mano balik kira jadi masa dalam haid juga air tu. Karena banyak edah. Kenapa? Bila cirah dalam haid, suci daripada haid. G 4 5 16 hari kalau tidur golik gap gi sampai 3 23 hari mari haid pula. Suci tu tu ah ha? baru bila sok camai. Hmm, Masuk haid pun bau bila camai lamun. Maknanya suci daripada haid tu tak bila lagi kena bagi temu haid yang kedua baru bila sekali suci. Sampai tersarak tak boleh tolak dalam dalam haid tu. Hmm apa kalau suci, nak tunggu nanti suci. Apa suci? Baik. Ha, Baik? ada adapo duduk duduk ais mari dah panas eh. Ha, sudah berlaku tubuh. Cera pula tak leh juga. Ha, dia panggil cera Adalah suci yang telah di istubukan. Tak boleh juga, syarat tak boleh juga. Ha, adapo bila khalat gini? Tak apa. Dalam tubuh walaupun wa in jama'a fihi, saya nak hukum muka -hukum sulitlah ni. Ha, rumah rumah ni Ha dia hmm. nak kira tak ada nak kira dah tu. Ha hidup kira halus si dia nak menikah ya halus si kira. Ngaitu nah, kan. Tak nombulan, tak ke hari ush. Oh. Entuk si dua rebah pas raya tak leh, ha indek jadi. Tak leh pulang harrat, hau si, bila nak kira tak ada kira dah. Ha walahu tak boleh. Nah, ha, adapun dengan qalaq boleh kata dia dah ada tuhu. Boleh walaupun jama'ah ha fihi fituhri au fi haidin qoblahu ah tu pada haid sebelumnya sebelum tu noh yak boleh semata sebab apa sebab apa elak ha, sikit katanya li annahu la <supra> nadamun ah tu kerana bahwasanya khalak ni tidak berhubung api okay, dia oleh sesal bi <bizuhuril hamli> ha, dengan nyata mengandung mu ada sesal pasal pasal liridbahu kana radonyo balik zok tu bi'azil iwabi dengan ambil gadoh ah ha, dan munak nak no, nak no, no bayar dah apa dengan tanoh baik dah kala itu huwa jaizun fit thahril ladhi jama'aha fihi maka yaitu khala tu dia harus taharlah di dalam suci yang telah dimuk ya zok akdia fihi billah fithu ladhi au fi haitain qoblahu ataupun ah uh. khalaq <IS> dalal sebelum padanya kada harap wa kadza fi tuhril ladzi lam jamih habi wala fi babi awla tu ko sangat tak apalah maknanya habis ha <bahMat> tu <creature> hmm. hukum <hural> biasa dengan perkara <Hitler> biasa <coughs> wala yakun haraman kada tidalah ia ya al khulu itu Tidaklah haram kada ada haram <im> apa <Bolt supply> ai idza kana ee uh, li'annaha lamma li'annaha kerana bahawasanya al-mar'ah zaujah tu uh, apa dia tak tak kalau telah beri uh, setelah so, beri ia akan bayaran li khala fiha supaya lepasnya mar'ah minhu dia tu setelah dia tu radiyat dia redha dah dia dia tak ada gapo dah bi tatwilil dengan dengan memanyai pun ala nafsiha atas dirinya nyonya perempuan ha ya asal sarak dok hatak dok murih-murih tu kadang jadi nyanyo perempuan balik kita lelaki ni tak ada apa tak kira dia pun nak bini seorang lagi boleh hukumna Ha, kalau kata cerai dia nak bini be hukum benar tak ada terlekat apa no. balik perempuan bila dia tak asing dia nak berkahwin lain tak boleh kena dia tunggu edah ha, nak kena lepas lepas edah dengan bekas suami dulu baru dia boleh berkahwin lain walaupun ada orang ada orang nak ada orang nak tak boleh kena lepas edah dia agak tu, tu tak soh lagi ha, lama dia nak boleh berkahwin tu penumpang lagi dah Hajatan ni hok lain kedok gendon sorry. Woi tengok woi hok baru kawan dak woi. Ha dak itu kan. Anyoak tinggal kawan bihalani dak mengena Allah. Kawan pun nak katik nak dak leih sarok dak menak. Keno dak keralah woi. Pagi kira dak leih Suci tak nilai lagi so. Temuh saya kedua baru bilas so. Keno tunggu dua lagi. Lama woi lu. Soalnya like ha, itu, Waktu kan kena setahil Itu syarat tak menang tu Tapi kalau perempuan itu suruh cerah dia Kaya nak bayar Bermakna dia redoblah lah Setahun pun Saya dia, jo. Ah, ha, itu syarat tu, tu tak apa lah Kita ada di sini pun jalan tu dia Syarat buat peti mengek Itu dia Habis tu, kata kita buat sejauh berkegi Dengan ikut senam cerdak tu Rupu gamut Ini dia jalan Kiraan buat gana jodoh habis kat tu Tapi ada cara Ah, Itu dia ada Nabi pun nak dia cerak isteri dia. dia kata kan dia cerak apa ada. Ah pasal Hafsah dia pernah cerak tapi bila cerak dah Tuhan tu ayat. Ayat Hafsah tu orang molek ambil kelik. Ah dia nak marah pasal dia ada ayat dia pesan dah tak dengar pesannya dia. Dia ada pun dia ada ayat, dia ada ayat Muskat Mum Dia ada ayat yang diwayak ke Aisyah dia bae dua tu. Hafsah nak Aisyah dia baik Dia rasa dia orang ada banyak sak dia cari guru. <San> Wah, nengi baik. Nampak nuhono baik awak guru. Jadi setim tu setim sini. Yang masal dia. Ha, Insya dengan hub suri baik pun ada. Ada gapor Rusia sulit yang gayak lalu. Apa nabi dah besar dah jadi gayak siapa dia apa? Anu gayak. Insya Allah oh yang baik sangat. Anak ha, anak Allah tu juga dia. Ha, susah hatinya Umar, susah hatinya Umar. Rasulullah juga anak dia. Baca ha, Allah tak ada tu gayak di gayak kata dia ni comel. Ha, dia perajak boleh ha, Tenang no, ayat tu buku bercerak ni Hak tu terserah pada si suami Tapi jangan dia turut Sekarang nak nafsu jangan. Itu ha, kahwi kena dengan caruk Supaya nak menikah kahwi pun kena dengan caruk Itulah ha, cara ajar kita Jadi Uleh kerana perempuan ni kata dia Liannahak ha, Apa dia Kerana bahawa soal marah Zawjah Lama bazalatil a'iwaba Uh, setelah dia beri, akan bayar dia Untuk liqalasiha Untuk lepahnya, lepah diri dia lah uh, Salatu liqalasiha Liqalasi nafsiha uh, Minhu minazzab Dia ya, rogiat lah, dia ya, redha dia lah. ya, setuju tak ada apa lah Bisa tu ila iddah, dengan panjang iddah pun Tak apa, asal cerah dia Kananya eh, gitu ala nasihat atas dirinya Sebab tu lah tiba-tiba lepas pada kira ternyata kata mengandung tak ada pengandung yang sanggup muka nak nak cerah saja ha, tu ha syarat tak ada siharah lagi kita cerah tu wa ingkana ma al nah maka jika ia terletak jenabi tahram pula gapo we on ai idza kana ma Tidakana-tidakana apa tu? Kana nak iwat Apabila iwat bayar dia tu serta dengan isteri Mana bayar dia tu isteri sendiri Kalau orang lain banyak bayar tak ada lagi Dia ada juga Nak cerah dengan bayar Tapi pia dia bayar orang lain bayar Orang lain bayar Tak dia tu Ni yang sama bayar sendiri ni ha, Mana dia tak selesai Dia tak selesai semua hmm, Itu dia Hmm Walaiyul Mukhtalidata. Abu Jengah Nasrul pun makuul Mukaddam. Abdullah Abu Abu Jengah Rokhmat Faiz Muakhir. Dah tanya asal terkait Fa asa, P Fa P Fa Fa Fa fa'il, Fa Fa'il Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa panggil Fa Fa Fa'il Fa Fa Fa Fa Fa Fa kali ata dan tidak berhubung Agak perempuan yang berkhulu perempuan yang tebus talak tadi nah tidak hubung akan talak atau berhubung Agak perempuan tu boleh talaq ule cerai apa nak wayak pada ya gini bila cerai biasa Ya boleh tidak cerai lagi cerai dah boleh cerai lagi jatuh lagi misalnya Si Zaid tu dia cerah, isteri dia tak biasa cerah lagi lah baru cerah tu. Dia cerah dengan kata, aku tolaklah mu, satu tolak. Ataupun aku lah mu, satu tolak. Ha, maka jadi tercerailah. Do, sehari dua, seminggu dua. Yang pulak dah. Ha, aku cerah mu, satu tolak. Jatuh pulak kali yang kedua. Sedikit cerah dah. Tapi dalam lepas edah. Tak ada lepas edah, dia pergi cerah pulak di indah. Jatuh pulak. Ah ha, ni dia berlaku juga kan tu. Ha, nah dia cerang tu. tak ada ada gigi kata kepada aku cerang mu. Tak tolak. Ha, jatuh pula kali yang kedua. Orang panggil perempuan rajiah hubung akad dia boleh tolak. Tu dia. ada pun perempuan hak cerang cara bercara khalak ni tak hubung akad dia boleh tolak. Ha ba dak Sampai jadi bain. Bain. Bila cerang dengan khalak aku khalak hati kau dengan harga Haa... Uh, 30 ribu kok Jadi tercerai mukhtali'ah perempuan itu Bukan raja ayah tak. Bila mukhtali'ah Baik putus Bila putus nak kicirah hatinya pula Tak ada lah Tak berhubung Haa... Uh, tu mana wala Bola, bu. Tak bubung? Akhir perempuan yang kholak tu Tak berhubung Boleh cerai Kalau kicirah pula Tak kicirah itu Dia kedua tak lah Pasal dia putus tak Supaya kicirah tiga kali Tidak indah lagi-lagi Tak ada lah Dia habis tak Hmm sebab apa boleh la yal hakuk hasiah ma il tolok mari ilat kata a li sayru rotiha ajnabiyatan ade ha, nasak jadi khaba sayru roh sayru bagi sura saudara kanak tu li sayru rotiha kerana dak kerana jadinya nyonya muhtaliah perempuan yang khalak tu dia jadi ajnabiyatan jadi perempuan ajnabiyah bukan rajiyatan tak dah dia Ha, nah, jadi jadi ajenabiyatan bib tidak dengan dia tubuh ke bodoh dia jadi tubuh gelek Nah, tubuh dia tubuh gelek ha, daripada suaminya. Jadi hak dia penuh tak suruh suami cegah dengan jale ha, cegah ada rojanya. Sungguh pun dia dikena cegah tapi bodoh dia dah jadi hak suami lagi. Tapi kalau suami nak gelek jerojok boleh tu walau tak izin boleh jerojok boleh. Ha, Sebab bodoh tu dok hak suami lagi. Ha, lagi tak lepas edak. Ha ni bila cera dengan qalaq dia panggil sudah dia tebus bodok dia bil aliwati hingga bayar. Hmm baik dia panggil dia milik diri dia. Dengan tu nak kita hindar tolak semula tak jadi tak. Wa kadzalika la yal haqu ziharum. Ah begitu juga tak hubung akal di al muktali'an oleh zihar. Lah ana. Ha kalau kalau isteri jadi cerai biasa duk dalam edah Uh, tak lepas dah lagi Give zihar Harah Tanah suami kata Antia alayyaka zahri umimu Atas ku Seper belakang mu'ku Haa Tahu apu alas jarimu Seper jari mu'ku Haa Terus dikatakan space itu Dia panggil zihar namanya Haa uh, Kalau dikata ke berapa Dia sudah dicegar Ya jadi zihar Harah yang kena <finals> bayar gif Hmm uh, Itu dia Haa Nah no walaa ha, dia tidak berhubungkan dia oleh ila ila ni pasal bersumpah uh, tak saya tak saya berswate ha nah bagi ila wala li'anu dia tak berhubungkannya oleh li'an li'an ni pasal apa uh, kalau masalah perempuan hak dah tu tiba-tiba bercerai -tiba, tu lepas pada tu dia gituduh isteri dia uh, isteri hak dia cerai dia kata muzina saya si anu ni kata dak dak kanum zina siapa lekat perut anak tu bukan depa dak untuk misal ya tak anak lekat ngambai dak dak ha ya temu zina ambalak ha, tak ja siapa mengu ah ha, bila begitu suami ya kena ya kena tuduh yang panggil suami yang menuduh isteri berzina ya kena apa 80 lalu dia nak belepas dia bersumpah ha tu panggil li'an ha, li'an bila dia bersumpah dia lepas ha balik isterilah kena rotan pula ha bukan rotannya bejalah ni Ah maka dia nak lepas diri dia pada diri. dia dia serupa kata ah dia panggil mula'anah ah, tu cerita dia ada satu bait ada apabila cerai muhtali'ah tak hubung oleh zihar tak hubung hukuk ilah tak hubung kuli'an ah so so so, so tu kena mengikut belaka zihar ilah li'an bihi la fir raj'iyyati undur balik perempuan yang dicerai dengan edah yang boleh balik ah boleh rujuk nah ah perempuan jadi cerai satu atau perempuan jadi cerai dua kalau perempuan merdeka dengan tidak dengan ada khalak dia panggil puan-puan raj'iyyah apa bikhilah bayal haquha maka hubungan iya yata ha, Akhirnya ah akan nyak kata dia ai bayal haquha talahu hubungan akan raj'iyyah oleh cerai maknanya kalau ke cerai tambah jatuh Ha ada dia tanya, kita cerai dah isteri kita. Pas kita pergi tiga tambah pula jatuh kedah. Ha kena tanya kelik dalam edah ada dak lagi? Dalam entah lagi. Ha dalam edah cerai tu jatuh pula. Ha nah, tu mana kata fayal haqu hattalaqu. Tapi dengar kaid madamatil iddatti selama berkegalan Berpanjangan ia ya raj'iyyah tu dalam edah. Ha nah. Ha, selama dia tak lepas edah kita ma'ruf kita kata lagu itu selama dia tak lepas hatta sehingga ha, lawkanat sehingga kalau adalah ia ia raja'iyah tu ha, mu'asyaratan di mu'asyarah di sekedudukkan ha, walaupun hatta lawkanat sehingga kalau adalah ia ia al-raja'iyah perempu yang sudah ditolak edah raja'iyah tu mu'asyaratan mu bacaan isim mafuul yang dimu'asyarah akhirnya bacaan isim mafuul yang kedua tu masdar mu'asyaratal azwaji lafaz ni tapi kelimah tak serupa ha nah mu'asyaratan yang pertama isim mafuul qabana mu'asyaratah yang kedua maupun teluk masdar kelimah mu'asyaratal azwaji senang kalau adalah ia proper jaia tu jadi mu'asyarah akheriyah sebagai sekedudukan suami isteri pun lahiqat ha, talak ah hubung akheriyah oleh boleh boleh, boleh talak dia kena apa dalam mazhab kita syafi'i dia tak jadi kelik baik Mereka dengan berlaku berlaku raj' raj' topi ataupun aku menjadikan engkau isteri aku kembali ah ha, ataupun aku mengembalikan kau jadi isteri aku ha, baru halal tiba-tiba Cegah dalan edah tak lepasnya duduk supaya suami isteri tak ada belapa rojong atau hera tu tak jadi rojong nak tu tu. Ah walaupun mazhab lain kata jadi rojong. Nah dengan berlaku tubuh dalan edah jadi rojong nak tu lah. Ah seperti antara mazhab kan. hmm. Hanafi juga. Lahir kah kalaku walau magdang kebail akrai. Ah sabat itu muasaroh dipanggil. Jaga ha, dah, tak ada rojong, tak ada klep baik, tapi ni duduk sebagai suami istri, ah, ha, semua syarat al-azwadi. Lahirkah kalau aku walau mardangkit bawil aqra'i Dan jika ha, kalau ia sudah pun lepas, lepas kuruk-kuruk dah. Ha, kalau perempuan habis dicegah tu masih ada hal lagi, kenapa Tiga kuruk tiga kali suki? Nah, lepas pada kira tu dah ada suci katakanlah. Kau masuk hail tu, ha, kira satu suci. Ha, he mari suka uh, walik keje hari. Ha, nah, ha, suci. Ha, tu masuk suci yang kedua pang. Dok bawa mari hail yang kedua, ha, pang dua suci. Ha, lepas tu ba lepas pada ni masuk ha, suci tu pang suci yang ketiga. Ba pak mari hail yang ketiga, pang dah habis. Tiga guru, pas dahlah tu. Tapi bila ada muasyarah gini buat kira ada rojak dak do muasarah ah dia panggil wala selepas uruk pun hmm tengok awil ashhuri ashhuri menjadi jamak kalau baca ashhari ah silap keliru isyarat betul tak sok di sini kena baca jamak awil ashhuri jamak pada syahrin ah ataupun selepas bulan dah apa lepas bulan Ya kalau perempuan tu tak biasa mari haji tak ada mahrih hey. umur dia 18 tak ada mahrih hey. lagi dia baling dengan umur ha bila dia ni nikah siapa menikah tak ada mahrih hey, hey. lagi kalau dia bercerai nak pakai iddah tu anak pakai iddah bulan 3 bulan ha tahu perempuan tu dia kira mahri umur dia dah pasal 4 50 tak cerai habis helah ha ni perempuan Aisyah apabila ha, kira anak kelagu anak no, helah tak ada ha dia kira bulan ha 3 bulan pak wa la wal la'i ya'isna min nisa'ikum ini rida betul fa'iddatuhunna thalathat ashhurin wa ah sudah kata perempuan-perempuan yang sudah putus haid perempuan sudah habis haid apabila kira nak kira lagu mana nak kira tiga suci-suci mana yang haid ada dah habis dah ah sudah kata fa'iddatuhunna thalathat edahnya kena 3 bulan. Ha, kalau perempuan tak biasa haid, <tuh> wa, wa yahid. Begitu jugalah perempuan yang tak pernah mahir, balik dengan ummu. Ah ha, nah. Ada perempuan ada tak ada mahir seperti si Fatimah radhiyallahu anha. Ah ha, tak mahir dia. Ha, nah, Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm lantah la tanqadi iddatuha kerana bahwasanya ah kerana bahwasanya apa dia nak klik kepada ar-raj'iyah al-mu'asharah nak kait situ di annaha li anna ar-raj'iyah li annaha li anna al-mu'asharah kerana bahwasanya perempuan hak jadi jadi cerai Ah ha, dalam iddah tak boleh lagi berseduk sekali dengan suami. Ah ha, dia panggil hmm. mu'asyarah. La tanqadi iddatuha. Ya tak lepas edahnya Tak lepas iddahnya. Illa malaikah nak lepas iddah kena ba'da tafriqi bainahuma. Kena asing. Sebab dia ya, tak ada boleh baik ni dua Dia ya, tak ada boleh baik ni dengan lapar rojak tak sekali. Ah ha, kalau ya, ya, perempuan ya, dalam ya. rojak ya, tapi tak ada lapar rojak boleh baik tapi duduk sama suami isteri. Mustubok po, ha, tu apa yang harrah ada? Harrah, kata angisina. Anak, illah bagaikan tapiri, bayi na huma kalus zina. Tidak kyo, jika nama ini tidak dihormati, tidak kedok pada. Amalan kita nak asing, nak asing bayi na huma bayi na zaujaina, Bila asing dah nak kyo guana pula wa mudhil aqra. bila asidah mula dia asin tu, tu kena lalu tiga kali suci. Takut-takutnya takut, -takut lekat khulu pula. Lekat khulu masa dum asyarah. Bila dum asyarah dia panggil kat khulu panggil dalam subhah. Ha tu dia. Nah dia tak manggi zina. Dia nah? haram. Ha dia bukan setiap kali haram tu zina. Dia zina suku pula. Kalau zina yang main hukuman lain pula. Kena rejai, kena apa? Ha wabila asinda kena lalu lepas pula guru awil asyhuriatapa kena lepas jika wala kalau masalah bihi ba'da zalika ba'da zalikatafriqah ha nah bah padatu ha tu baru faedah na'am tapi ining qadad iddatuha biwad'il hamli ha ha tetapi jika lepah oleh edahnya iddah raj'iyah danal faedah biwad'il hamli dengan beranak Haa, dengan melahirkan anak, lambil hak hak balakuhan. Ah, tak hubungi akhirnya oleh cerai. Oh, tak lelak, tak bubur, tak kecerai. Ah, ni kata duduk. Siapa beranak ni? Ah, ni tak hubungi akhirnya oleh cerai. Kalau cerai semula apa tak yaseran? Sebab dia ke lepas lepas dah dengan lepas dah dengan apa tu? Dengan beranak. Ha, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yidana hamlahunna nah kata perempuan mempunyai ikandung itu apabila kira nak kelagau nak edak ha kira ni beranak beranak cepat lepas edak cepat nah ha, kalau lambat beranak alambat pa edak ha ya kat situ ani ho apo namo cepat faedah ni nah ha, misalnya misalnya perempuan tu dia mengandung ngandung berapa bulan ha, berapa Dia nak no, beranak Kalau beranak payah tu wes no, perempuan ni Kalau oh, beranak payah ngapa tok lah ni mumum ah sia malu kok gapo majo oh mu tengok punak anak payah oh kata sewanak nak dok ngoyah rasa so, sia malu kok Allah kan di kau lak, dapat pahidah tu dio ko lepas tolak dak betai beranak tu belah selalu Ha tu dapat. Dari juga soal yang cerah pagi faedah. Orang lain mahu yang ya, suka so, nak nikah. Ada apa nikah tak harap dia <laughs> Jangan dulu duduk tak harap dia jangan mudah. Tak anak lain hmm, dia. dia. Ha, baik dia, ya. Cukuplah cukup berapa masalah yang kita dapat. Faslun fi ahkamis salahi. Hmm wallahu a'lam. Ha Allah.